Egy Nikolával töltött hosszú hét után Royce arra a következtetésre jutott, hogy mégsem olyan türelmes ember, mint eddig hitte. Mire elérték utí legszívesebben megfojtotta volna a lányt. A száz bestia mindent elkövetett, hogy pokollát tegye az utat, és még háromszor próbált elszökni. Nikolá egyszerűen képtelen volt belátni a próbálkozások hiába valóságát. Ez a nő olyan konok, hogy az már bűn. <gül> Na de Royce ment a szomszédbe egy kis makadságért, Valahányszor elkapta a kis mindig rávette a veresége beismerésére. Míg a matt szócskát is a fejéhez várta, mert ezzel szemmel láthatóan sikerült feldühíteni a lányt. Megalázni azonban nem akarta, csak Nikolá érdekében tette, amit tett. Ha a lány életben akar maradni, a Norman uralom maradt, kénytelen lesz egy kis engedelmességet tanulni. Nem mindenki lesz hozzá olyan kedves és figyelmes, mint ő. royce nem állt szándékában megbántani a lányt. Sőt, még a puszta gondolat is, hogy valaki rosszul bánhat vele, feldühítette. A Nikolá iránt érzett felelősség egy percesem sem hagyta nyugodni. Azon kapta magát, hogy kész kis előadásokat tart a lánynak a helyes viselkedésről. Nikolá azonban oda sem hallgatott rá. Amikor Royce azt kérte tőle, legyen engedelmesebb, a lány egyszerűen beleharapott. Royce csak azért hagyta megtorlatlanul az esetet, mert Nikolás szörnyűhetett tudhatott maga mögött, és nyilvánvaló volt, hogy a kimerültségtől nem tudott tiszta fejjel gondolkodni. Kora délután értek Londonba. A kastélyban alig pár vendég tartózkodott, amikor Royce belépett, majdnem, hogy magával szólva Nikolát. A két örtáló katonának megparancsolta, jelentség Vilmosnak, a szánt hadizsákmány végre megérkezett royce maga gondoskodott Nikola elhelyezéséről. A lány megpróbálta elgáncsolni, és a végén royce szó szerint végig kellett volna a folyosón, mielőtt újra szabadjára engedte. Boldog lesz, a végre megszabadult tőle, mondogatta magában. És addig ismételgette ezt a hazugságot, míg végül majdnem elhitte. De csak majdnem. Helyettese akkor érte be őket, amikor Royce kinyitotta Nikola szobájának ajtaját. A barna hajú, barna szemű, lovag néhány évvel idősebb volt a parancsnokánál, és Lorenznek hívták. Majdnem olyan magasra nőtt, mint hűbér ura, csak éppen nem volt olyan izmos. Lorenz számtalan csatában harcott Royce oldalán. Tapasztalt, megbízható és hűséges katonának számított, és emellett Royce barátja is volt. Jó újra látni téged uram! üdvözölte Lorenz a bárót, és lelkesedésében jól meglapogatta barátja vállát. Royce ruhájából felszálló porfelleg láttan elnevette magát. <gül> Ugyan rád férne egy fürdő. Rám bizony, felelte Royce. Hmm, de jó újra itt hol lenni. Nikolára nézett. A lányéhoz hasonlóan neki is ráncba szaladt a homloka, ahogy hozzátette. Végre! Nikolá elértette a célzást. Nagyon is jó tudta, hogy miatta tartott ilyen sokáig az út. Dacosan feljebb emelte az állát. Lorenz ugyancsak kíváncsi volt a lányra, amikor felé fordult, egy pillanatra elállt a szívverése. – Uramatjám, micsoda szépség! A lány igéző tekintete azonnal foggyű még sohasem soha sem látott ilyen különös árnyalatú kék szemet. Félénknek semmiképpen sem nevezhette volna. Nikolán nyílt, rezzenéstelen tekintettel nézett rá. Rojszot mulattatta vazúlusának viselkedése. Reakciója ugyanolyan beszédes volt, mint Inger Remé, amikor először meglátta Nikolát. Úgy tűnt, Lorenzet teljesen elbűvölte a lány. – Ő Lédi Nikolá! – Lorenz mélyen meghajolt. – Nagy megtiszteltetés számomra, hogy megismerhetem, hölgyem! Nikolá illedelmesen pukkedlézett az udvarias köszöntésre válaszul. – Alig várom, hogy meséljen a kalandjairól! – mondta Lorenz. – Milyen kalandjaimról? – Először is szívesen hallanék allor, honnan szerezte azokat a horzsolásokat. Tisztára úgy fest, mint aki csatában járt, tette hozzá a mosolyjal a férfi. Biztos van rá valami magyarázat? A kisasszony vonzolva a baleseteket, jegyezte meg Royce. Nikolá haragos pillantást vetett a férfira, majd visszafordult Lorenzhez. Nem maradok annyi ideig Londonban, hogy történeteket mesélhessek. Csak amikor Royce vasmarokkal megszorította a csuklóját, eszmélt rá, hogy a férfi még mindig nem engedte el a kezét. Lorenz látta ura arcán a rosszallást, de okát nem tudta adni. Talán utazni készül a közeljövőbe, millédi? érdeklődött. Nem, csattant föl Royce. Igen, vágta rá Nikola vele egy időben. Lorenz elvigyorodott. Az a járja, uram, hogy indulunk vissza Normandiába, mielőtt véget érne ez a hét. Erről majd később beszélünk, jelentette ki Royce, és jelentőség teljes pillantást vetett Nikolára. A vazallus beleegyezően bólintott. Észrevette a gyönyörű lány Briöttarc kifejezését, de ezt azzal magyarázta, hogy nyilván kimerítette a hosszú út. A király szolgákat bocsát, a rendelkezésére az itt léte alatt, akik gondoskodnak önről Lady Nikolá, fordult a lány felé. És katonákat, akik vigyáznak rám, nehogy elszökjek? kérdezett vissza Nikola. Lorenzet meglepte a hangjából áradó indulat. Ön nem fogoly nálunk, jelentette ki, majd zavartan royce nézett. Vagy mégis, uram? Royce biccentett. Fogoly, és mindaddig az is marad, míg el nem fogadja a sorsát, jelentette ki határozottan. Vilmos az ön királya is, mondta gyöngéd meggyőző hangon Lorenz. Az enyém ugyan nem? Lorenz, nem érdemes vitatkozni vele. Royce elengedte Nikolá csuklóját, és meglökte kisé, hogy mozgásra bírja. A lány méltóság teljesen bevonult a szobájába. Royce és Lorenz szorosan a nyomában haladt. is megszököm, kérkedett a lány. Egyenesen az ablakhoz ment. Royce tisztában volt vele mi jár a fejében. Ki fogja törni a nyakát, ha innen kiugrik Nikolá? A lány megpördült, és rámosolgott. És ez aggasztaná önt, báró úr? Royce nem adott egyenes választ. Úrikod biztosan mélyen érinteni a halála, amikor már elég idős lesz ahhoz, hogy felfogja, mi történt. Ő jusson eszébe. Vagy Justin, mielőtt valami ostoba lépésre szánná el magát. Gondoljon arra, hogy a családjának is árt azzal, ha kár tesz magában. Royce kifelé indult, és éppen be akarta maga mögött csukni az ajtót, amikor a lány felsikoltott. – Várjon! – Royce megtorpant és felé fordult. – Igen? – Csak ennyi? – lépett közelebb a lány. – Itt akar hagyni? – Van még valami kívánsága? – Nincs. Royz ismét indulni készült. – Mindössze ennyit tud nekem mondani? – követelte a lány. A férfi újra megállt és hangosan felsóhajtott. – Mit kéne még mondanom? – Nikolás szemét elfutották a könnyek, és idegességében tördelni kezdte a kezét. Rolsz elképzelni sem tudta, mi jutott belé. Az ég szerelmére most mi baja van? kérdezte teljesen összezavarodva. Semmi, rázta a fejét a lány. Az égvilágon semmi bajom, sőt, boldog vagyok, hogy megszabadulhatok öntől bár, úr, mert ön durva és kiállhatatlan ember. Egy köntsebb gördült végig az arcán, amelyet gyorsan letörölt a kéz fejével. Az ördögbe is. A lány úgy viselkedik, mintha ő arra készülne, hogy örökre elhagyja őt, és az ég legyen hozzáírkalmas, de Royce maga is úgy érezte, mintha el kellene válnia tőle. – Nem megyek Normandiába, – mondta végül. – Ha szüksége van rám, csak üzenjen az egyik katonával. Nikolás szemben láthatóan megkönnyebbült. Arcáról eltűnt a riadalom, tartása út. Könnyeit azonban így sem tudta visszafolytani, ezért gyorsan hátat fordított a férfinak, hogy az ne láthassa meg Nem fogok üzenetet küldeni, kérem távozzom, nem érdekel már semmi. Nem hagyhatja így itt, annyira magányos, annyira elesetnek látszik, és, és szörnyen sebeshetőnek. a fene vigye el. Maga sem tudta, miért, de jobb szerette volna erősnek és haragosnak látni, mint az útjuk során. – Bár úr! – szólította meg a háta mögött Lorenz, amikor látta, hogy ura továbbra is az ajtóban áll, és nem szól semmit. Royce csak megrázta a fejét. – Nikola! – szólította meg a lányt, és az ajtóért nyúlt. – Igen? – Csak egy dolgot szeretnék mondani még önnek. A lány megfordult, és a szemébe nézett. – A harag! – gondolta Royce. – A harag majd elfelejteti vele a félelmét. – Mit? – Royce elvigyörödött. – Matt! – mondta, és gyorsan behúzta maga mögött az ajtót. Még hallotta, ahogy a lány felháborodottan beszívja a levegőt, aztán valami hatalmasat csattant az ajtó. – Mi volt ez? – kérdezte Lorenz elképedve. – Azt viszem a vizes kancsú. Minden esetre most jobban érzi magát. Ahogy rossz is jobban érezte magát. A nap hátralévő részében Nikolát lefoglalta haragja. Késő délután két asszony lépett be a szobájába. Nem kis meglepetésére, mindketten szászok voltak. Egyikük tiszta ruhát hozott, másikuk pedig ágyneműt. Nikolá az ablakhoz lépett, míg azok becipelték a nagy fadézsát, és megtöltötték forró vízzel. A fürdő túlságosan csábító volt ahhoz, hogy visszautasítsa. Beleereszkedett a rózsai illatú vízbe, és hosszan élvezettel füldött. A haját is megmosta, míg végül újra tisztának érezte magát. Egy szót sem szólt a két nőhöz egészen addig, amíg az egyik fel nem ajánlotta, hogy kifésüli a haját. – Miért szolgáljátok a Norman királyt? – kérdezte akkor. – Mert ő most már Anglia királya – válaszolta a Méri nevű cselét. – Mindenki szolgálja őt. Nikolá nem értett egyet vele, de úgy érezte, nem lenne szép dolog vitába szállni a lányjal. Mérinek joga van a saját véleményéhez, ahogy mindenki másnak is. Méri egy idős lehetett Nikolával. Kövérkés, lángoló, vöröshajú, szeplős lány volt. Másik cselét, Heloiz, egy gyors mozgású, barátságtalan nőszemély, jóval idősebb volt nála. Én soha nem fogom Vilmos szolgálni, jelentette ki Nikolá. Leült a támlálatlan székre, amelyet Méri tolt alá, és összefont kezét az ölébe ejtette. Méri fésülni kezdte Nikolá haját. – Az ilyen beszéd csak bajt hoz magára, úrnőm! – suttogta a lány. Helóiz az ágytakarót húzta le. – Méri igazad beszél! – közölte szigorú arca. – Aki nem hajt fejet Vilmos király előtt, az önmagára mondja ki a halálos ítéletet. Most is egy tucat száz katona vár kivégzésre. Hol vannak ezek a száz katonák? kérdezte Nikola. Itt vannak a palotában, két szinttel alattunk, sukta Méri. Isten bocsásson meg nekik a makacságukért, fohászkodott Heloiz. Mindegyiküknek meg volt a lehetősége, hogy hűségesküdt tegyen, de mind megtagadta? A tűz pattogni kezdett a kandallóban, mire Méri és Nikolá is összerezzen. Minden annyira megváltozott, sóhajtotta maga elé Nikolá. Elrendeződött, betette közbe Helois. A király alig két hónap alatt megtörte az ellenállást, és most vaskézzel kormányoz. Úgy bizony, végre mindenkinek megvan a maga helye. Mindenkinek, kivéve a szászokat, vágott vissza Nikolá. Nem úgy van az úrnőm, még a szászoknak is van helyük, szállt vele vitába Méri. Ezért is adják a kisasszonyt egy norman harcoshoz. Minél több a vegyes házasság, annál nagyobb az esély a békére. Nikola hallgatta, hogy a két nő a nagy változásokról beszél. A vacsorájához hozzá sem nyúlt. Korán nyugovóra tért. Gondolatai a 1200 katona körül forogtak, akik a kivégzésükre vártak. Szíve elszorulta, mint rájuk gondott, és a családjukra, akik árván maradnak a halálok után. Tudta, hogy akár févére szörszön is köztük lehet, és ez rémülettel töltötte el. A végkimerülésig imádkozott, majd álomba sírta magát. A Royce ról álmodott. A férfit rémálmok gyűtörték, Nikoláról. Végül a fáradtság számlájára írta a furcsa álmot. Végül is hosszú, nehéz napot tudhat maga mögött. Több mint három órát tárgyalt Vilmos királya, és csak késő ilyet tért vissza szobájába hideg verítékbe fürödve riadt föl rémálmából. Annyira valóságszerű és eleven volt az egész. Álmában Nikolá eltévedt egy erdőben, nagy veszélybe került, és ő képtelen volt a nyomára bukkanni. Royz ezek után már nem tudott újra elaludni, ezért felkelt és lement a palota mögötti kertbe sétálni. Sok mindent fontolóra kellett vennie. Az élete örökre megváltozik, a beleszeret ebbe a nőbe. De a fene vigyel, hiszen túl hozzá. Túlságosan megcsontosodott a maga kialakult szokásaival. Olyan az élete, mint egy térkép. Mint egy térkép, amelybe már minden vonalat belerajzoltak. Amelyet már sohasem lehet megváltoztatni. Nem lehet átrajzolni. Senki sem tudja megtenni. Még ő maga sem. Egyszerűen túl késő már ahhoz, hogy megváltozzon. Miután erre a következtetésre jutott, teljesen megnyugodott. Jól döntött. Mégis azon kapta magát, hogy időről időre Nikolá ablakára bámul, és azon többen jól van-e a lány. Hát, ha ez nem nevetséges, akkor, akkor igazán nem tudja, mi az. A norman lovagokat másnap esti hívta össze a király. Lorenz Royce oldalán lépett a hatalmas terembe. A vazallus aggódott ura miatt, aki mélyen a gondolataiba merül. Lorenz érezte, hogy valami nincs rendben, de elképzelni sem tudta, mi lehet az. Tudta azonban, hogy nem érdemes kérdezősködnie. Amikor készen áll, rá, Royce úgyis elmondja, mi foglalkoztatja. Vilmos király helyet foglalta a terem közepén lévő magas támlájú széken. A szék egy emelvényen állt, ahová négy lépcső vezetett fel. Az uralkodó kisipocakos, nagy darab férfi volt. Barna hajába egy-egy őszfürt vegyült, utalva korára. A mosoly azonban megfiatalította. Matilda, a király hitvese, urától eltérően alacsony, melben és csípőben asszonyka volt. Barna szeme élénken csillogott, arcát dús, barna fürtök keretezték. Vilmos király intett hitvesének, hogy csatlakozzon hozzá, és amikor Matilda férje mellett állt, akkor volt igazán feltűnő a különbség. A királyné alig ért fenséges férje derekáig. Vilmos csendet intett, és a teremben mindenki elhallgatott. A király ekkor megfogta Matilda kezét, és rámosolygott. Mindannyian hallottatok már Lady Nikoláról, és arról, hogyan győzte le három nemes lovagomat is. A tömegen hangos moraj futott végig. Royce mosolygott. Ő elmesélte a királynak, hogy egy John nevű száz segítette Nikolát a várvédelmébe, de Vilmos úgy döntött, hogy ezt az információt elhallgatja emberei elől a katonáknak szükségük van egy igazi díjra, magyarázta Royston, és ő nem akarja megkeseríteni a szájuk ízét azzal, hogy megosztja a dicsőséget, és ezzel valószínűleg lerombol egy legendát. Clayton, a krónikásunk hamarosan elregéli majd a dicsőtetteket, hogy azok is megértsék, miért is tartjuk oly sokra a hölgyet, akik eddig nem is hallottak hősi mondta Vilmos. Előbb azonban hadd mutassam benéktek a királyi jutalmat. Szándékosan tartottam Lédi Nikolát hét lakat alatt egészen eddig a pillanatig, mert szerettem volna felkelteni a kíváncsiságotokat. Vilmos elhallgatott. megcsókolta hitvese kezét, rákacsintott, ezzel is jelezve, hogy milyen remekül szórakozik, majd intett az emelvény jobb oldalán álló két katonának. Amint azok kitárták a mögöttük lévő ajtót, a király visszafordult hallgatóságához. Mindenki eldöntheti, hogy harcba száll le a hajadon kezéjé. Holnap már a győztesi a gyönyörű mátka. Matilda súgott valamit Vilmos fülébe, mire a király bolintott és újra emberei felé fordult. Hitvesem arra emlékeztetett, hogy elmondjam, Lady Nikolá kezével együtt jár a családi birtok az Északra és nyugatra elterülő hatalmas termékeny földekkel egyetemben. Ezt a bőkezű hozományt adom Eme Bátor hajadonnal, legvitézebb harcosomnak. A teremben harsán éjenzés harsant. Vilmos elégedetten mosolygott, <gül> tetszett neki lóvagjai lelkesedése. A hangzavar szinte fűsiketítő volt egészen addig, amíg Nikoláben nem lépett. Ekkor halotti csend borult a teremre. A férfiak éjenzése a akadt. a nők nevetése elhalt. A tekintetek megbűvölten tapadtak a gyönyörű nőre, aki méltóság teljesen lépdelt a király felé. Nikolá fehér ruhát viselt, dereka körül aranyövvel. Aját kibontotta, és a puha fűrtök minden lépésnél finoman megrezzentek. Olyan volt, mint egy látomás. Royce a terem túlsó végében állt a falhoz dőlve. Mivel ő volt a legmagasabb ember az egész teremben, jól láthatta a lányt. Tudta, hogy Nikolá minden bizonyal halára van rémülve, mégis kitűnően palástolta volt a érzelmei. Nyugodt és komoly arccal közeledett a királyhoz. Royce azonban azt is sejtette, hogy a kisbestia most éppen azon törő a fejét, hogyan ölhetni meg a királyt és hitvesét. Valaki a közelben azt suttogta, hogy angyal ez a lezenő, mire Royce majdnem hangosan felnevetett. Lorenz épp időben nézett fel ahhoz, hogy elkapja barátja mosolyát. Te is megverekszel érte? Royce nem válaszolt. Nikola a Kandalói követte az őröket. Amikor azok megálltak, ő is megtorpan. Aztán a két katona magára hagyta, és ő ott állt egyedül néhány lépésnyire az óriás kandallótól, de jókor a távolságra a királytól és a tömegtől. Mintha oroszlán verembe vetették volna az éhes vadak martalékául. Nagyon remélte, hogy az arca nem árulkodik félelméről. Szíve hevesen szinte fájdalmasan dobogott, gyombra kavargott. Még szerencse, hogy délben nem evett semmit az ételből, mert most biztosan viszont látná mind. Egyre kellemetlenebből érezte magát. Mindenki őt bámulta. Szinte érezte, ahogy a durva tolakodó tekintetek felkúsznak a karján, mint valami visszataszító bogár. Három kislány anyjuk szoknyája mellől elszökve előre szaladt, és megállt közvetlenül előtte. Tátott szájjal, kíváncsi szemmel bámultak fel rá. Nikolát éhes madár fiókákra emlékeztették. – nő vagy? – suttogta az egyik. Nikolá a gyerekre pillantott. A sötét hajú kislány legfejebb négy vagy öt éves lehetett. Tekintetében ártatlan kíváncsiság csillogott. Nikolá nem tudott goromba lenni hozzá. Lassan megrázta a fejét, majd tekintetét a terem legtávolabbi falára fordította, ezzel jelezve, hogy érdekli mi történik körülötte. Guy báró vazallusaitól körülvéve a terem közepén állt. Éppen valami mulatságos történetet mesélt, amikor Nikolá belépett a terembe, és a bárónak nyomban elakadt a lélegzete. Attól tartott, a szíve is oda van, mert bár nem volt hajlamos a gyengéd érzelmekre, most menthetetlenül beleszeretett a száz Amazonba. A Vilmos által felajánlott zsíros hozomány is csábító volt, ám Gály bárót Nikola szépsége megbabonázta. El is határozta, hogy övé lesz a lány. A terem közepére lépett, és fennhangon kérkedve kijelentette. Kívok mindenkit, aki a hölgy kezére pályázik, és természetesen én leszek a győztes. Csak akkor győzhetsz, ha a rojszbáró nem kíván párbajozni, kiáltott közbe egy vakmenű lovag. Megjegyzése nem marad hatástalan. A teremben lévők harsányon felkacagtak. Gály azonban nem vesztette el az önöralmát. A király felé fordult, mélyen meghajolt, majd szétvetett lábakkal lecövekelt, kihívókra várva. Gai majdnem tíz évig harcolt filmos seregébe. A karján lévő számos seppejt tanúskodott bátorságáról. Valamiféle szerencse folytán arcát elkerülték a kardvágások, ezért a hölgyek meg lehetősen jó képűnek tartották. Aranyszőke haja és gesztenyebarna szeme csak fokozta a kellemes Majd Majdnem olyan magas volt, mint a király, ám nem olyan pocakos és fiatalabb is. Rojsz mindenben gáj ellentéte volt. Bőre sötét tárgyalatuk termette robosztus. Ráadásul őt senki sem mondta volna jó képűnek. Jobb arcát a fülétől egészen a nyakáig húzódó, zakkos szélű vágást torzította el. A sarló alakú sepp helyett évekkel korábban a király fegyverhordozójaként szerezte. Uralkodója Hitvesét Matildát védelmezte egy támadás során. A nemes cselekedet jutalma nem maradt el. Amint kiképzése, amelyet Vilmos személyesen felügyelt, befejeződött, Royce saját csapatot kapott. Royce gyorsan bebizonyította, hogy méltó volt a bizalomra. Hamarosan olyan jártas lett a tudományokban, hogy Vilmos kezdte hozzá küldözgetni a tapasztalatlan, kiképzésre váró ifjancokat. Royce mindig türelmes, de könyörületlenül igényes volt embereivel, és különleges kiváltságnak számított a parancsnoksága alatt szolgálni. Az ő csapatai alkották Vilmos seregének legkiválóbb és legyőzhetetlen magját. Gájt, bár barátjának tartotta royce mégis emésztette a féltékenység. Irigyelte annak jó szerencséjét, amelyet csak a véletlen számláljára írt. Titokban gyakran gondolta arra, hogy most ő lenne Vilmos kedvence, ha annak idején őt éri az a szerencse, hogy megmentheti Matilda életét. Mivel ő is képzett ki embereket, hozzáküldték azokat az ifjú lovagokat, akik Royce csapatából kimaradtak. Gáj és Royce aprót koruktól együtt szolgáltak, és a szőkebáró mindig is versenyezni próbált barátjával. Royce természetesen felismerte a féltékenység jeleit Gáj jellemében, de jelentéktelen emberi gyarlóságnak minősítette, és remélve, hogy barátja idővel megszabadul ettől a hibájától, egy idő után meg is feledkezett a dologról. Én is megverekszem a hőt kezéért, kiáltotta egy lovak ki is, peckesen a király elé vonult. Egyre többen csatlakoztak hozzá. Nikolá még soha nem érezte ennyire megalázottnak magát. Büszkén kihúzta magát, így próbálván kirekeszteni tudatából a kilátásokat, és egyben elfojtani feltörő haragját. A haragra azonban szüksége volt, mert az segített neki megőrizni méltóságát. Ha belül nem forrongott volna a dühtől, talán megtörik és zokogásban tör ki. Még így is olyan rosszul volt a nyilvános megaláztatástól, hogy képtelen volt bármi másra figyelni. A három a felnőttekhez hasonlóan elegáns ruhába bújtatott kislány kergetőzni kezdett Nikolá körül. Hol van ilyen korrojsz? Miért hagyja, hogy ezt tegyék vele? Nikolá idekezett kirekeszteni a férfit a tudatából, és helyette a kis úrikot képzelte maga elé hiszen Royce is azt tanácsolta, gondoljon Úrikra, és a kisfiú jövőjére, ha valami ostobaságot készülne elkövetni. Márpedig éppen az jutott eszébe, hogy milyen szívesen megőrni Anglia királyát. Ez vajon ostobaságnak számít? Egyedül Vilmos felelős ezért a becstelen helyzetére, amelyet most elviselni kénytelen. Ha békén hagyta volna Angliát, akkor a módbéli és a mostani események meg sem történnek. Persze a terv tényleg ostobaság, nem tudná megölni a királyt, azt meg nem búszná meg büntetlenül, ráadásul fegyvere sincs. Jókor a távolság válasz el az emelvénytől, ahol a királyi pár trónul, ahogy a szájtáti tömegtől is, ahol most az emberek ráfogadnak. Eddig azonban még nem hallotta a Royce jellegzetes hangját kicsendülni a viadarra jelentkezők kiabálásából. A, vajon itt van-e egyáltalán, vagy visszaindult Normandiába? <gül> Isten a megmondhatója, legszívesebben a férfit is megölte volna. Ekkor velőtt rázó sikoly vonta magára a figyelmét. Egy gyermek hangja volt. Nikolá éppen időben fordult meg ahhoz, hogy lássa, az egyik kergetődző kislány sikoltozik fájdalmában. A gyerek hosszú ruhácskája tüzet fogott, és a lángok már a látszárát nyaldosták. Nikolá magához húzta a kislányt, és puszta kezének, valamint szoknyájának segítségével oltotta el a tüzet. A lángok kihúnytak még mielőtt a katonák bármelyikkel segítségére sietett volna. Nikolá letérdel, letépte a kislány ruhájának maradványait, majd szorosan magához ölelte a rémül gyereket, és csitító, megnyugtató szavakat sugdosott a fülébe. A lányka görcsösen kapaszkodott megmentőjébe, és halkan nyöszörgött a vállát. Mindenki megdermedt egy percre, majd a kislány anyja felsikoltott és átrohant a termen. Nikolá felállt a nyakába csimpaszkodó gyerekkel, akit aztán átadott kitárt anyának. Még mindig halára van rémülve, mondta halkabban de nem hiszem, hogy komolyabb égési sérüléseket szenvedett volna. A király a gyermek elkínzott sikojára azonnal felállt a székéből. Felesége mellette állt és kezét szájára szorítva az eseményeket. Mindketten nézték, ahogy az anyja átveszi a kislányt, aki az utolsó pillanatban még visszafordult Nikolához, és hangos puszit nyomott az arcára. – Te tényleg hercegnő vagy? – suttogta. – Megmentetted az életem. A leányka édesanyja sírta meg Igen, megmentette az életedet – helyeselt. Megölelte kislányát, majd Nikolára mosolygott. – Szeretném megköszönni, amit tett. Mondta, és mélyen meg akart hajolni. De akkor újabb síkolja hagyta el az ajkát. Jóságos Isten! Nézzen a kezére! Tele van hólyagokkal! Nikolá nem akarta kezére nézni. Tudta, ha látná a sérüléseket, a fájdalom csak még erősebb lenne. Bal keze és karja sokkal jobban lüktetett, mint a másik. Olyan érzése volt, mintha izzó parazsat szorongatna a kezében. Felnézett, és könnyei függényén keresztül meglátta Royce-t, amint felé siet. Már éppen ideje volt, gondolta. Már éppen ideje, hogy a segítségére siessen. Elvégre mindez az ő hibája, nem igaz? Nikolá képtelen volt összeszedni a gondolatait. A tömeg egyre duzzadt körülötte. A lány hátra lépett, és mindkét kezét a háta mögé rejtette. Elkeseredetten kívánta, hogy Royce érjen végre oda hozzá, mert akkor elküldhetné. Mutassa a kezét, Nikola. A férfi olyan közel állt hozzá, hogy csak előre kellett hajolnia, és akár megérinthetné. Igazán átharulhatná a férfi, hogy vigaszt nyújtson neki. Ha egy ujjal is hozzáér, hát képen törl, fogatkozott magába Nikolá. Istenem, hiszen neki semmi értelme. Megcsóválta a fejét, és újabb lépést tett hátra. Utát, utat! Az éles női hang hallatán ketté vált a tömeg. A rojci lépett, és Nikolá hirtelen szemközt találta magát a király hitvesével. Milyen alacsony! Matilda alig ért Nikolá válláig. A nő azonban parancsolásra telmet. Adja ide a kezét most azonnal! Nikolá nem vitatkozott. Megmutatta sebeit a királynének. Hogy ne kelljen a kezére néznie, a lány Matilda feje fölött a semmibe menett. A királyné alaposan megvizsgálta a sérüléseket. – Szörnyű fájdalmai lehetnek, kedvesem. Jöjjön, személyesen gondoskodom arról, hogy rendesen ellássák. – Vilmos? szólt oda a férjének. – A pár viadarról szó se essék, még vissza nem térünk. A király egyetértően bólintott. Matilda bele akart karolni a lányba, de a keze csak a levegőt markolta mivel Nikola a villánnál is sebesebben Royce mellé húzódott, és szó szerint az oldalához simult, mielőtt a királyné egyet pislokhatott volna. Beszédes mozdulat volt. Matilda hűséges alatvalójára nézett, majd Nikolára, aztán tekintette visszatért Royce-ra. – Ön is csatlakozhat hozzánk, báró úr? – jelentette ki. Nikolá ekkor hagyta, hogy a királyné belé karoljon. Matilda visszafojtotta mosolyát. Feltűnt neki, hogy a lány egész úton hátrafelé pislog, mintha csak ellenőrizni akarná, hogy Royce követi-e őket. A férfi szorosan a nyomukba haladt. Nikolát elfogta a és bár maga sem tudta volna megindokolni, hogy miért. Ó, igen, már emlékszik. Ez az egész a férfi hibája, és ezt neki meg is kell mondania. De hiszen Royce csak a kötelességét teljesítette, amikor őt Londonba rángatta jutott eszébe, ám azonnal el is tette ezt a logikus ellenérvet. Most nem akart logikusan gondolkodni. – Ön nagyon bátor nő, Lédi Nikola. ismerte el Matilda. – A kislány, akit megmentett, egyik kedves unokahugom. Mindannyian az adósai vagyunk. Átható pillantást vetett a lányra, majd hozzátette. – A gyermek normam, de úgy látom, önt ez nem befolyásolta. Nikolá megrázta a fejét. Bár csak a király inne aggályoskodna miatta ennyit. Hátra pillantott rojszra. Na, megállj csak, üzente a tekintete. A férfi válaszul rákacsintott. Mindezért ön a felelős rojz, sziszerte oda neki. Matilda meghallotta a szavait. Mm, nem, kedvesem, baleset volt. Ittett az őrtálló katonának, hogy nyissa ki a lány szobájának ajtaját majd belépett Nikolá birodalmába. A meg kellett löknie Nikolát ahhoz, hogy a lány kövesse a királynét. A következő negyed óra maga volt a kínszenvedés Nikolá számára. Míg a király parancsolgató természetű hitvese utasításait osztogatta, megérkezett egy udvari orvos, egy Samuel nevű fráncos ember, aki nagyon úgy festett, mint aki maga is orvosra szorul. és három szolgáló. Az asszonyok lerakták a faládára a magukkal hozott eszközöket, meghajoltak Matilda előtt, majd kihátráltak a szobából. Royce két kezét a háta mögött összefonva Nikolá mellé állt, amikor az orvos hozzá a munkájához. Matilda az ablakhoz sétált, és karját tekintélyes keblén nyugtatva egy sólyom tekintetével figyelte a párt. Nikolá nem volt hajlandó az ágyra feküdni. Az egyik székre ült. Egyenesen ült, mint aki karót nyert, Arcán semmilyen érzelem nem tükröződött, amit tekintetel semmibe révett. Samuel Báró a beteggel szemben ült le. Először hideg vízzel alaposan kitisztította az égési sebeket, majd sűrű, barna kenőt a lány a könyökétől az ujja hegyéig. A tisztogatás úgy égette, mint a tűz, de a hűsítő gyógyír megnyugtatóan hatott a bőrére. Nikolának fel sem tűnt, hogy a kezelés közben Royce csombeának dőlt. Matilda azonban észrevette, és ezúttal nem tudta elfolytani mosolyát. – Néhány heg marad majd, – mondta Samuel a királynőnek, miután befejezte a sérült karkötözését. Roy tarpra segítette az idős férfit. Samuel térde hangosabban ropogott, mint a kandalóban égő fatuskók. – Küldök majd álomitalt, – mondta az orvos Nikolának. – Azt csökkenti a fájdalmat, és segít, hogy nyugodtan aludhasson. – Köszönöm! – súgta a lány. Ez volt az első szó, amelyet kiejtett, mióta az orvos belépett a szobába. A férfi szélesen rámosolygott. – Holnap újra eljövök, és kicserélem a kötést! Nikolá még egyszer köszönetet mondott. Matilda átható tekintete ide-oda járt Nikolá nyugodt arca és a rojsz aggódó ábrázata között. – Most is fájdalmai vannak, Nikolá? – kérdezte a báró. A lány majdnem elgyengült az együttérző hanghallatám. Nem erészeljen kedves lenni hozzám maga gazember. Rojsz! Magunkra hagynak, érem? szólalt meg a királyné. A férfi nem szívesen hagyta ott Nikolát, ezt Matilda is tisztán látta. A báró is jelentkezett a pár viadalra, ahogy ez várható volt, de most megállt az ajtóban, és még egy utolsó, szigorú pillantást vetett Nikolára, mielőtt meghajolt és távozott volna. Mit jelentett ez a komor tekintet? Érdeklődött a királyné. Ez a báró viselkedj rendesen pillantása volt. Matilda Nikolához sétált, és anyai mozdulattal hátrasimította a haját. Royce bárónak az volt a kötelessége, hogy ide hozzájön. Miért hibáztatja mégis? Nikolá vont. Azért, mert annyira vidámnak találta ezt a kötelességet. Különben is. Jobban érzem magam attól, ha őt hibáztatom. Nikolá még éppen idejében nézett fel ahhoz, hogy elkapja a királyné mosolyát. Tudom, hogy a báró úr az önök hűséges szolgája, asszonyom. Minden bizonyja nagyra becsülik, de meg kell, hogy mondjam, kiállhatatlan alaknak tartom. Talán rosszul bánt magával? Nem. Akkor miért tartja kiállhatatlannak? Meg koromba, öntelt és... Nikolá elhallgatott, mikor látta, hogy milyen jól szórakozik rajta Matilda. A királyné viselkedése összezavarta, hiszen a király egyik kedvenc lovagját szidalmazza, nem? Ha Royce az apátságban hagyta volna önt, akkor az én kedves húgom komolyan megégette volna magát, mielőtt a mi derék lovagjaig megmenthették volna. Hát nem látja, Nikolá, hogy önt az isteni gondviselés küldte hozzánk, hogy megmentse azt a gyermeket? Vagy vitatja? Nikola hangja hallatán jobbnak látta nem vitába szállni vele. – Nem akarok ellenkezni önnel, – mondta, bár a szíveméjén érezte, hogy Matilda téved. – Ő egyáltalán nem az isteni gondviselésnek köszönhetően került ide, hanem Vilmos parancsára. – Mondja el, mit lát, amikor rosszra néz? Nikola meglehetősen fúcsának találta a kérdést. Nem akar több szót a báróra vesztegetni. Ám neveletlenség lett volna válasz nélkül hagyni a kérdést. Egy végtelenül makacs embert látok. És? És egy hiú embert. Matilda meglepve nézett rá. Hiú? A lány bólintott. Tudom, hogy nem szívesen hall a báró rossz tulajdonságairól, de rojsz hiú. Tisztában van a saját vonzerejével. Meséljen nekem, mi a véleménye a báró külsejéről? Matilda eltökélt acz kifejezése láttán, Nikolá arra következtetésre jutott, hogy a királyné úgy sem adja föl addig, amíg választ nem kap. Úgy döntött, hogy őszinte lesz, nem szépít az igazságon. Rendkívül jó képű a férfi, és ezt ő is tudja magáról. Azt is elismerem, hogy lenyűgöz a vonzó szürke szeme is. Vaknak kellene lennem, ha nem venném észre. Erős, férfies a profogia is. – Ezek szerint ezt is észrevettet? – kérdezte Matilda mosolyogva. – Igen – sóhajtotta Nikola. – Aztán elkezd leckésztetni, és én egyből elfejlaltam, hogy milyen képük. Olyankor legszívesebben ráüvöltenék. – De miért mosolyog, hiszen az egyik báróját szidalmazom. Az ember azt hinné, hogy ezen megsértődik. Matilda a fejét rázta. Hiszen csak őszinte. – Rossz, semmit nem jelent a számomra jelentette ki Nikolá. Az a férfi egy barbár, úgy viselkedik, mint egy... Azt akarta mondani, mint egy norman, de még idejében észbe kapott. Mint egy kutya? Matilda biccentett és az ajtóhoz sétált. Szólok a szolgálóknak, hogy segítsenek önnek átöltözni. Készen áll arra, hogy visszatérjen a nagy terembe, hogy befejezhessük a versengést? Nikolá bólintott. Minél előbb túl akart lenni ezen a megpróbáltatásunk. Figyelmeztettem önt asszonyom, hogy belőlem nem válik jó feleség, szólt a királyné után. Bárki vesz el, annak pokollá fogom tenni az életét. Fenyegetésnek szánta a kijelentését, de Matilda félreértette. Ne beszéljen ilyen lekicsinjően magáról, kedvesem, mosolygott rá gyengéden a lányra. Bizonyos vagyok benne, hogy éppen elég jó tulajdonsággal rendelkezik ahhoz, hogy egész életére boldoggát tegye a férjét. De én csak... Nikola nem tudta elmagyarázni, amit akart, mert Matilda már magára is hagyta. Mary és Eloise sietve érkezett, és elterelt a lány figyelmét. Nem vágyott másra, mint hogy hagyják békén. Eltökélte, hogy segítség nélkül fog átöltözni. Matilda visszasietett a nagy terembe. Nem meg megveszélgetni senkivel, hanem egyenesen a királyi emelvényhez igyekezett. Vilmos a székében ült, kezében egy sörrel teli kupát tartott. A felesége a fülébe suttogott. Meglehetősen hosszú és eléggé egy beszélgetés volt. A királyné néha szünetet tartott, hogy kendője csücskével megtörölhesse a szemét, és mire befejezte a magyarázatát, Vilmos már mosolygott. Megfogta hitvese kezét, és csókot lehelt rá. A király átnyújtotta a kupát a fegyverhordozójának, majd csendre intette az egybegyűlteket. Mennydörgő hangon szólította fel a házas lovagokat, hogy távozzanak a családjukkal együtt. A nőtleneket pedig megkérte, hogy maradjanak a helyükön. Royce különösnek találta a parancsot, és barátai zavart arca elárulták neki, hogy azok is furcsálják a dolgot. De senki sem kérdőjelezhette meg a király utasítását. Royce újra elfoglalta a helyét a falnál, mivel innen nyílt a legjobb kilátás arra az ajtóra, amelyen Nikolának kellett majd belépnie. Bicentet Lorenznek is, majd a falnak támaszkodva várakozni kezdett. Az ajtó végre kinyílt. A teremben mindenki, maga a királyi pár is hogy lássa Nikolá bevonulását. Az eddig ülve várakozók gyorsan felpattantak. Néhányan tapsolni kezdtek, majd egyre többen követték a példájukat, míg végül az egész teremben zúgott a tapsvihar. Vilmos király ugyan nem állt fel, de ő is csatlakozott a tapsolókhoz. Nikolá nem értette, mi történik. Megtorpant, és majdnem megfordult, hogy megnézze, ki áll mögötte, ilyen lelkesen. Royce látta a lányom, fogalma sincs, hogy neki szól a hangos ünneplés és a taps. Mindazonáltal úgy látszott, a zaj nem zavarta össze. Meglehetősen nyugodt volt. És elragadó. Sötétkék ruhát viselt, és Roy úgy véltem, ez a szín sokkal jobban áll neki, mint a fehér, amely egy órával korábban volt rajta. Vilmos király intett Nikolának, hogy lépjen közelebb. A lány csak egy pillanatig habozott, mielőtt teljesítette a parancsot. Royce komor tekintettel figyelte a lovakokat, akik buja pillantásokkal illették Nikolát, ahogy a király elé vonult. Legszívesebben mindegyiket véresre verte volna. A nyers biltoklás vágynak és őszinte féltékenységnek abban a pillanatában világosá vált előtte, mit kell tennie. Miért vágsz ilyen komor rajcot Royce? kérdezte Lorenz. Nem vágok komor arcot, morgott a báró. A fene vigye el, Lorenz. Nikolának komoly fájdalmal lehetnek. Nézd ezt a kötést, az egész karját beborítja. Pihennie kellene. A király döntött így, jegyezte meg Lorenz. Talán úgy gondolja, legjobb lesz mi hamarabb befejezni ezt a viadat. Így Nikolán meg próbáltatásai előbb véget érnek. Tette még hozzá, mielőtt visszafordult volna, hogy tovább ámulja a lány. Valójában Nikolá nem érzett fájdalmat. Samuel Báró elmagyarázta neki, hogy a gyógyír, amivel bekente a karját, tartalmaz egy különleges adalékot, amely majd eltompítja a fájdalmat. A jó doktornak igaza volt. Nikolá a királyi emelvényhez lépett, és megállt a négy lépcső fogalján. Még ha akart volna, se tudott volna térdet hajtani, mivel bekötözött kezével nem tudta megemelni a szoknyáját. Vilmos észrevette ezt a hiányosságot, és hajót a széken. Nem hajtasz térdet előttem? Kemény vonásaira már kiült a rossz amikor hitvese közbe vetette. Nem tud letérdelni, férjem ura, mind a két kezebe van kötve, és nem tudja megemelni a szoknyáját. Orra esnál, megpróbálná. Nikolá, kedvesem, fordult a lányhoz. Hajtson fejet, ezzel kiengeszteli a királyát. Vilmos biccentett. Úgy látszott hitvese magyarázat, aki békítette. Nikolának eszébe ötlött, hogy most ellenszegülhetne a királynak. – De akkor mi lesz a kis úrlikkal? Engedelmesen fejet hajtott. Vilmos elégedetten hátradőlt. – Nagy bátorságról tettél tanúságot az imént! – jelentette ki olyan hangon, hogy mindenki hallhatta a dicséretét. Eredetileg az volt a tervem, hogy a lovagjaim pár viadalban dönthetik el, kinek leszel a felesége. De meggondoltam magam. A te adom a döntést. Nikolá felkapta a fejét. A király mosolyogva szemlélte meglepetését. Egem, te választhatsz magadnak férjet, erősítette meg. Vizsgáld meg őket alaposan, kedvesem. Most ők a jutalom. Egytől egyik minderék harcos. Kérdezd ki őket, ha úgy kívánod. Ha a döntésedhez egy éjszakára szükség lesz, ám legyen. Kivárjuk. Méhest választottál, megtartjuk az esküvőt. Gály bárol felnevetett. Megigazította piros tunikáját és előrelépett. Egyik vazalusa oldalba bökte és jelentőség teljesen rávigyorgott. Gájnak kétségesen volt a felől, hogy Nikolá őt választotta. Még csak öntertnek sem érezte magát maga biztossága miatt. Tisztában volt saját értékeivel. Elvégre jóképű férfi, talán a legjóképűbb ember Vilmos seregében. A nők seregestül szaladnak utána. És miért is ne szaladnának? Dús szőke haja van, szép gesztenye barna szeme, a fogai ragyogóan fehérek, és a természete határozott. Magas, karcsú, és olyan kitartó, hogy három másikat is megszégyení. Mi mást kívánhatna még egy nő? Igen, Nikolá őt válasz, ez nem is kérdés. Csak fel kell hívnia magára a figyelmet. Csak rá kell mosolyognia, és a nő már is elveszett. Amikor Nikolá megfordult és elindult a tömegen át, Gály Báró elé lépett és elállta az útját. Szélesen a lányra mosolygott. Nikolá megtorpant, ráemelte a tekintetét és visszamosolygott. Majd megkerülte a férfit és folytatta útját. Gáy el sem akarta hinni, hogy a lány elutasította. Utána nyúlt, hogy megfogja a karját, Nikolá azonban lerázta magáról a tulakodó kezet. Guy elvörösödött zavarában. Keze szorult és minden önuralmára szüksége volt, hogy visszafogja magát. Legszívesebben vállánál fogva megragadta volna a lányt, hogy követelje, válaszza őt! Óriási erőfeszítéssel közönyt erőtetett magára. Két kedvenc vazallusa, Morgan és Henry, két oldalról mellé lépett. Ők meg sem próbálták eltitkolni dühüket, és haragosan bámultak a lány után. Nikolának fogalma sem volt arról, milyen vihart kavart maga mögött. Figyelmét egyetlen emberre összpontosította, a A férfi a falnak támaszkodva állt, unottnak, sőt, álmosnak tűnt. De Nikolát nézte. Minél közelebb került a férfihoz, az annál aggodalmasabb tekintettel figyelte. Nikolá mindent elkövetett, hogy elrejtse mosolyát. Érezte a teremben uralkodó feszültséget. Ennek oka leginkább Royce volt vélte. A lovagoknak nyilván nem tetszett a dolog tén alagulása, hiszen így most egyikük lesz az áhított jutalom, a tárgy. Igazán érezhetne valami szánalmat a lovagok iránt, de nem érzett. Ahhoz túlságosan lefoglalta saját káröröme. Teremtő, micsoda nagyszerű pillanat! Nikolá folytatta útját egyenesen Royce felé. Amikor az már csak egy lépésnyire volt tőle, megállt. Egy szót sem szólt, csak hosszan, kitartóan bámult rá. Royce nem akart hinni a szemének, megrázta a fejét, mire a lány erélyesen bólintott. Royce! szólította megsuttogva, de a férfi így is meghallotta. Igen, Nikolá! A lány mosolya elbűvölte. Nikolá intett neki, hogy lépjen közelebb. És akkor Lábújhegyre állt, és a fülébe suttogta. Matt.